Nicht nur, dass sie für die Ferien noch keine Pläne hatten, nein, es kam noch schlimmer. Tante Fanny und Mrs. Fletcher, die Frau des Pastors, hatten ein Treffen von Hobby-Rosenzüchtern in Kirin organisiert. Zwei der Rosenzüchter wurden im Felsenhaus einquartiert. Da die Zimmer der Kinder nun für den Besuch gebraucht wurden, sollten die Freunde für ein paar Tage im Garten des Felsenhauses zelten. Das Zelten war den Freunden willkommen, aber die Gespräche über Rosen gingen ihnen inzwischen auf die Nerven. Danke, danke. für die. Oh, Mrs. Stone, Sie müssen mir alles über diese neue Rose verraten, die Sie gezüchtet haben. Das sage ich Ihnen, aber nur ganz im Vertrauen. Subrosa, sozusagen. Sub? Hm? Wie bitte? Subrosa, mein Kleiner. Das ist ein lateinischer Ausdruck und bedeutet so viel wie geheim. Hä? Ja, das habe ich mal gelesen. Bei den Römern war die Rose ein Symbol für Verschwiegenheit und Geheimnis. Wenn das für alle Mitglieder der Rosenfamilie gilt, dann wäre unser Obsthändler der verschwiegenste Mann im Dorf. Der Obsthändler? Warum denn der? <lacht> Nun, weil so viele Obstsorten zur Familie der Rosengewächse gehören. Ah, Apfel und Birne, Pfirsich und Pflaume, Himbeere und Brombeere. Äh, woher weißt du das alles? <lacht> Machen Sie Witze, meine Mutter ist eine besessene Rosenzüchterin. Bei ihr lernt man alles über Rosen, ob man will oder nicht. Äh, wieso wussten Sie das denn nicht, Mr. Bixby? Äh, nun, ähm, ich habe kürzlich erst angefangen, mich für Rosen zu interessieren. Es ist immer schön, wenn sich jemand für Rosen interessiert. Wer interessiert sich hier für Rosen? <lacht> Du jedenfalls nicht, mein Lieber. Stimmt. Hallo Vater, möchtest du eine Tasse Hallo. Tee? Hi. Ja, vielen Dank. Und und was sagen unsere jungen Detektive zu den neuesten geheimnisvollen Vorgängen in der Gegend? Geheimnisvoll? Was meinst du damit, Onkel Quentin? <lacht> Habt ihr denn noch nichts von dem Verschwinden der Pferde in der Gegend gehört? Was soll das heißen, verschwinden? Es sieht so aus, als würden die Pferde der umliegenden Dörfer in letzter Zeit von unstillbarer Wanderlust gepackt. Sie verschwinden einfach von ihren Koppeln oder aus den Ställen. Aha, Du meinst, sie laufen davon? <lacht> oder werden sie etwa geklaut? Das weiß man nicht. Man ist sich nicht sicher, ob die Tiere von selbst davon gelaufen sind oder nicht. Woher wissen Sie das, Mr. Bixby? Oh, ähm, ich es am Bahnhof gehört. Ach, na hoffentlich passiert hier bei uns nichts. <lacht> Keine Sorge, Tante Fanny. Die zotteligen Ponys vom alten Harrington sind viel zu alt und bequem, um abzuhauen. Ja, und sie <lacht> wertlos, um geklaut zu werden. Harrington? Wie kommt ihr denn auf den? Sie wissen es noch nicht, Fanny. Was, Was wissen wir noch nicht? nicht? Sag's Ihnen, Fanny. Ja, also Harrington hat sich zur Ruhe gesetzt und seinen Hof verkauft. Aha. Die Familie Holmes hat ihn gekauft. Sie sind Pferdezüchter und wollen neben ihrer Zucht auch einen Reiterhof betreiben. Was? Das ist ja toll. Oh ein Reiterhof, ja. klasse. Können ja. wir da auch mal reiten können? Bestimmt können wir das nicht, Mutter. Kommt darauf an, was die Reitstunden dort kosten. Vielleicht könnt ihr euch dort ein bisschen nützlich machen und euch Reitstunden verdienen. Gute ja. Idee, Ja. Die Ferien sind gerettet. Oh, wir lernen reiten. Das wollte ich schon lange mal probieren. La, worauf warten wir, Leute? Die Rosen wachsen auch ohne unsere Hilfe. <lacht> Ihr könnt doch nicht so unhöflich sein, Fanny's Besuch einfach so sitzen zu lassen. Oh Mann, dürfen wir bitte schon gehen, Mutter. Oh, ja. Lauft nur, Kinder. Es macht Ihnen doch nichts aus, Mr. Bixby. Oder Ihnen, Mrs. <lacht> Stone. <So> <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Ihr könnt ja beim Abendessen vom Reiterhof erzählen. Tschüss. Ja, äh, Besser bis Abend. Der, komm mit, Timmy. Wow. Eile hatten sich die fünf Freunde auf ihre Fahrräder geschwungen und waren auf dem Weg die Küstenstraße hinauf zur ehemaligen Harrington Farm. Den Weg kannten sie gut, denn beim alten Harrington waren sie in ihren Ferien oft zu Besuch gewesen. Schon von weitem konnten sie sehen, dass auf dem Hof umfangreiche Umbauarbeiten vor sich gingen. Als sie den Zufahrtsweg entlang radelten, Hörten sie Hufgetrappel hinter sich und wurden kurz darauf von einem Mädchen auf einem Islandpony überholt. Timmy, Timmy, Timmy bei Fuß. Tut mir leid, dass mein Hund ein Pferd erschreckt hat. Ach, das macht nichts. Ariel ist seit dem Umzug ein bisschen nervös. Ihr seid gerade erst eingezogen, oder? Ja, vor ungefähr zwei Wochen. Wie ihr seht, sind wir noch dabei, es umzubauen. Na dann, herzlich willkommen in Kirin. Ich bin George und das hier sind meine Freunde Julian, Hi. Dick Hallo. und Ann. Hi, Shirley. Na, und wer bist du, du kleiner Krachmacher? Das ist mein Hund Timmy, der beste Hund der Welt. Freut mich. Ich bin Shirley Holmes. Meinen Eltern gehört der neue Reiterhof. Shirley Holmes? Ja, ich weiß. Ich hatte echt Pech mit einem Nachnamen wie Holmes. Und einer Großmutter namens Shirley, nach der ich benannt bin. Bei meinem Namen denkt man natürlich sofort an... Sherlock Holmes, den berühmten Detektiv. Ja, meine Eltern sind große Fans der Sherlock-Holmes-Romane. Und weil ich ihrer Meinung nach meine Nase zu oft in Dinge stecke, die mich nichts angehen, nennen sie mich oft Sherlock. <lacht> Also ihr wollt hier einen Reiterhof eröffnen? Und ihr züchtet Pferde? Ja, schon mein Großvater hat Pferde gezüchtet. Toll, dann weißt du sicher alles über Pferde, oder? Alles? Noch lange nicht. Aber ich bin mit Pferden aufgewachsen und liebe sie sehr. Ja, ich finde Pferde auch wundervoll. Ja, wir wären alle daran interessiert, mehr darüber zu erfahren. Mhm. Wollt ihr euch vielleicht den Hof ansehen? Ja, gern. Ja, ja, klar, wenn du Zeit hast, uns herumzuführen. Sicher, kommt mit. Toll. Ich muss aber ja sowieso in seinen Stall zurückbringen. Ja. Timmy! Jimmy. <lacht> ja, komm mit, Jimmy komm! Wenige Minuten später hatten die fünf Freunde ihre Fahrräder abgestellt und waren von Shirley in die alte Scheune geführt worden, die nun zu Stallungen umgebaut worden war. Wie viele Pferde habt ihr denn? Derzeit 15. Davon fünf Ponys. Unsere Ponys werden als Reittiere für die Touristen eingesetzt. Ebenso die großen Pferde. Mit drei Ausnahmen. Was sind denn das für Ausnahmen? Also, da ist einmal Alibaba. Der ist ein Rennpferd. Mein Vater hat ihn vor einem Jahr gekauft. Da war er schwer verletzt. Wir oh. päppeln ihn noch auf. Ja, dann unsere beste Zuchtstute. Rosebud. Rosebud? Die ist zu schade zum Reiten. Und schließlich hätten wir noch Luzifer. Der macht seinem Namen alle Ehre. Ist ein wahrer Teufel. Wieso? Was stellt er denn an? Ach, er lässt einfach niemanden an sich heran. Oh. Er muss üble Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Das ist ja echt schlimm. Ja. Finde ich auch. Jemand muss ihn gequält haben. Er steht da hinten in der letzten Box. Hm, wo? Äh, dürfen wir ihn uns mal ansehen? Klar, aber kommt ihm nicht zu nah. Ich möchte nicht, dass er euch beißt. Los, kommt, den müssen wir uns ansehen. Wir haben alle Fälle. Das hier ist Lucifer. Ruhig, ruhig, mein Junge. Ah. Oh Vorsicht, Leute, denn los? der bricht aus. Boah, der ist hier wirklich ein Teufel. Vielleicht von hier. Ich werde versuchen, das Steinschutz zu öffnen. Aber dann rennt er doch weg. Besser als wenn einer von uns unter seine Hufe gerät. Ich ihm gut zu. Ja, Luzifer. Das ist besser, was? Pass auf, Ann. Trau dich nicht zu nahe. Ich oh. Angst, Charlie. Ich glaube, er mag mich. Ann, bleib weg da. Wenn er ausschlägt, dann. Ja. Glaube ich nicht. Komm mal her, Luzifer. Das, das gibt's doch nicht. So langfräumig war er ja noch nie. Komm, Luzifer. Ich bringe dich in deine gemütliche Box zurück. Oh, wow. Ja, ja komm. Lucifer, komm. Was um Himmels Willen macht ihr da, Kinder? Was ist mit einem? hast ihn erschreckt, Dad. Er war uns ausgebrochen. Wir waren schon auf das Schlimmste gefasst. Aber dann hat Anne mit ihm geredet und er wurde ganz ruhig und hat sich in seine Box zurückführen lassen. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Das schaffe sogar ich nur manchmal. Ganz bestimmt. Ann und Timmy haben einen beruhigenden Einfluss auf Lucifer. Also das ist ja unglaublich. Und wer ist die junge Dame, die diesen Teufel gezähmt hat? Ann, Ist mir ein Vergnügen, Ann. Vielleicht möchtest du dir auch die Ponys draußen auf der Weide ansehen. Das gilt natürlich auch für deine Freunde. Oh ja, los, lass uns auch den Ponys Ja, super. Zusammen mit Shirley und ihrem Vater lernten die fünf Freunde den ganzen Hof und alle Pferde und Ponys kennen. Zu ihrer Verblüffung stellten sie fest, dass N. auf alle Pferde eine beruhigende Wirkung hatte. N., die von diesem Talent nichts geahnt hatte, konnte es kaum erwarten, im Felsenhaus davon zu erzählen. Beim Abendessen war es natürlich das Gesprächsthema. Erstaunlicherweise schienen sich sowohl Mrs. Toon als auch Mr. Bixby besonders für das Thema zu interessieren. Noch spät in der Nacht, als die Kinder schon in den Schlafsäcken in ihren Zelten lagen, konnte Anne vor Aufregung nicht schlafen. Äh. Bitte endlich auf. Hör endlich auf, dich hin und her zu wälzen, Mann. Es tut mir leid. Man lasst nervt. Ach, ich kann einfach nicht einschlafen. Wenn du nicht bald einschläfst, werde ich wohl auch keinen Schlaf finden. Ach, du hast recht, George. Ich gehe jetzt ins Haus und mache mir einen heißen Kakao. Gute Idee und weck mich gar nicht auf, wenn du zurückkommst. Versprochen. Schlaf schön, George. Wach auf. Oh, was ist denn jetzt schon wieder, Anne? Mr. Bixby, er schleicht sich aus dem Haus. Ich ging gerade aufs Haus zu, da kam er raus. Sch ah, hörst du das? Was er fährt mit dem Auto weg. Ja. Sch, alles in Ordnung. Was glaubst du, wo er mitten in der Nacht hinfährt? Keine Ahnung. Sollen wir ihm folgen? Wie denn? Mit den Fahrrädern holen wir ihn nie ein. Ja, stimmt. Wir könnten warten, bis er zurückkommt und ihn dann zur Rede stellen. Zur Rede stellen? Wofür denn? Ist ja schließlich nicht verboten, nachts durch die Gegend zu fahren. Naja, nur etwas seltsam. Tja, Seltsam zu sein ist auch nicht verboten. Komm wieder ins Zelt zurück, Anne. Und versuch ein bisschen zu schlafen. In Ordnung, George. Hm. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Am nächsten Morgen machten sich die fünf Freunde gleich nach dem Frühstück wieder auf den Weg zum Hof der Familie Holmes. Doch als sie dort ankamen, erwartete sie eine böse Überraschung. Ja. Hm. Doch, ist nicht so viel. Was ist denn hier los? Da vorne ist Shirley. Die kann es uns sicher sagen. Hey, Shirley! Ja. Hallo, Leute. Was ist denn hier los? Zwei unserer Pferde sind weg. Was? Aber das gibt's doch nicht. Oh, Wie konnte nein. das denn passieren? Mein Vater denkt, ich hätte nach der Abendfütterung die Stalltür nicht richtig zugemacht. Und? Hast du? Ich weiß genau, dass ich alle Türen zugemacht habe. Vielleicht sind die Pferde ja auch geklaut worden. Ja. Welche sind denn überhaupt verschwunden? Rosebud und Alibaba. Hallo, Kinder. Hallo, Mr. Holmes schon von dem Unglück gehört Ja, Mr. Holmes, es ja. tut uns sehr leid Können wir nicht irgendwie helfen? Ja, wir organisieren eine Suche nach den Pferden Ja, wir sind dabei Wir kennen die Gegend schließlich wie unsere Westentasche ja. Vielen Dank Ich schlage vor, dass ihr mit Shirley in Richtung Wald sucht mhm. Meine Frau und ich werden die andere Richtung nehmen Den Dorf zu Alles klar, Mr. Holmes Ja, und die beiden Stallmädchen können sich an der Küste umsehen Gut, wir sollten uns beeilen na dann los, Freunde. Ja, mal sehen, ob wir die Pferde wiederfinden können. Ja, komm, Jimmy, komm. Auf okay. geht's. Ja, Die Kinder zogen los, dem großen Wald entgegen, der einige Kilometer von kiran entfernt begann. Auf den weichen Wegen waren die Hufspuren zweier Pferde zunächst gut zu erkennen. Doch dann führte der Weg auf eine asphaltierte Straße. Verflixt! Jetzt können wir die Hufspuren nicht mehr verfolgen. Auf dem Asphalt sind natürlich keine Hufabdrücke zu sehen. Wir können ja mal die Straße etwas entlang fahren. Genau. Vielleicht sind die Pferde ein Stück weiter wieder auf einen Waldweg eingebogen. Mm -hmm. mhm. Na schön, wenn ihr meint. Mhm. Mhm. Seht ihr hier irgendwo Spuren? Nein, weit und breit nichts. Lasst uns mal zum Schotterweg zurückfahren. Irgendwas ist mir da vorhin komisch vorgekommen. Also, die Hufspuren hier. Fällt euch da irgendwas auf? Eines der Pferde dann scheint etwas. Der eine Hufabdruck ist unregelmäßig. Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Ja. Das ist Alibaba. Seine Verletzung ist noch nicht ganz ausgeheilt. Oh. Aber ich meine etwas anderes. Was denn? Die eine Spur scheint tiefer eingesunken zu sein als die andere. Genau. Die Pferde sind aber ungefähr gleich groß und schwer. Das bedeutet? Das bedeutet, dass ein Pferd einen Reiter getragen hat. womit wir sicher sein können, dass die Pferde nicht von allein fortgelaufen sind. Ja, und was tun wir jetzt? Ja... Vielleicht sollten wir jetzt am besten Konzerte Billings einschalten. Ja, gute Idee. Wenn es sich tatsächlich um Pferdediebe handelt, ist das ein Fall für die Polizei. Aber wir können doch nicht einfach abwarten und Tee trinken. Mhm. Wir müssen die Pferde suchen. Da werden wir kein Glück haben, fürchte ich. Nee. Der Pferdedieb wird die Pferde sicher mit Hilfe eines Anhängers fortgeschafft haben. Mhm. Gibt es denn gar nichts, was wir tun können? Mhm. Im Moment nicht. Lass uns nach Hause fahren. Da können wir in Ruhe nachdenken. Mhm. Ja, na gut. Mit hängenden Köpfen trafen die Kinder wieder auf dem Hof ein und erzählten Shirleys Eltern, was passiert war. Shirley erhielt die Erlaubnis, mit den anderen ins Felsenhaus zu fahren und dort zu Mittag zu essen. Komm, Shirley, wir zeigen dir. Na, was ist denn, George? Nicht so laut. Mr. Bixby kommt gerade die Treppe runter. Na und? Er sieht sich verstohlen um. So, als hätte er etwas zu verbergen. Er geht ins Wohnzimmer. Lasst uns mal ums Haus herumlaufen und durch die Terrassentür gucken. Mhm. Vielleicht finden wir heraus, was Mr. Bixby im Wohnzimmer treibt. Ja. Okay, Psst, kommt. kommt schon. Scheiße. So schnell sie konnten, liefen die Kinder leise um das Haus herum auf die hintere Terrasse. Vorsichtig, um nicht gesehen zu werden, schauten sie durch die nur angelehnte Glastür ins Wohnzimmer. Kommt, leise. Und passt auf, dass Bixby uns nicht durch die Scheibe sieht. Mr. Bixby telefoniert bloß. Passt uns näher ran. Vielleicht hören wir etwas. Ja. Psst, ich bin's. Wahrscheinlich kommt noch eins dazu, ein ganz besonderes, ziemlich wild. Ich muss nur noch rauskriegen, wann und wo. Bald. Ich gebe dir ein Signal, wenn ich sie habe. Aber dann muss ich schnell gehen, verstehst du? Also, halte dich bereit. Hallo, Mrs. Stone. Warten Sie aufs Mittagessen? Ich bin gleich soweit. Also schön, Dr. White Ich rufe dann noch einmal an, um den Termin zu bestätigen Oh, Mr. Bixby, ich dachte, Sie wären noch draußen im Garten Ich hoffe, es macht nichts, dass ich Ihr Telefon benutzt habe, um meinen äh, Zahnarzt anzurufen oh, Nein, natürlich nicht Haben Sie Zahnschmerzen? Ne, ja. Wir haben einen fabelhaften Zahnarzt hier in Kirill Ach, das ist schon gut, danke Damit kennt mein Zahnarzt sich besser aus Zahnarzt, dass ich nicht lache. Los Leute, wir tun so, als ob wir gerade ankommen. Mhm. Hallo zusammen, wir sind wieder da Hallo Hallo Tante Fanny Wo kommt ihr denn her? Ja, vom Hof der Homs natürlich Wir haben gerade unsere Sachen in die Zelte gebracht Na prima, dann können wir ja jetzt zum Mittagessen Anne und Dick deckt ihr bitte den Tisch George, ruft deinen Vater Und Julian kann mir bitte beim Auftragen helfen Mutter, darf Shirley bei uns zum Essen bleiben? Aber ja, wenn es für acht reicht, dann reicht es auch für neun Also Shirley, wenn du ein kräftiges Gulasch magst, dann bist du herzlich eingeladen Nach dem Essen wurden die Kinder mit verschiedenen kleinen Aufträgen von Tante Fanny beschäftigt. So kamen sie nicht mehr dazu, die seltsamen Ereignisse vom Mittag zu besprechen. Erst am Abend, als sie miteinander vor den Zelten im Garten saßen, konnten sie alle Möglichkeiten abwägen. Also mit diesem Mr. XB stimmt etwas nicht. Das steht fest. Er versteht nichts von Rosen. Aber er interessiert sich auffällig für Pferde. Ja. ja Meint ihr, der ist der Pferdedieb? Könnte sein. Er verhält sich seltsam. Ja, und außerdem hat er sich gestern Nacht heimlich aus dem Haus geschlichen. Was? Hä? Und das habt ihr uns nicht erzählt? Also ja, wir hatten ja Mann. keinen richtigen Verdacht gegen Ja, und dann Ideen. war heute Morgen so eine Aufregung wegen der Pferde, dass wir es gerade vergessen haben. Genau. Erst schleicht er also bei Nacht und Nebel in der Gegend herum... Und dann führte er ein verdächtiges Gespräch am Telefon. Ja, ja ich glaube, wir haben den Gauner. Ja, das ist ja. ja, gut möglich. Sollen wir nicht, kannst du mit Billings benachrichtigen? Ach, du kennst Billings nicht. Ja. Solange wir keine Beweise haben, sagt er sowieso nur, wir sollen die Finger davon lassen. Dieses Telefongespräch heute Mittag, was hatte das wohl zu bedeuten? Ja. Hm. Er hat sowas gesagt wie, es kommt noch eins dazu, ein besonders wildes. Was? Ja. Und dass es schnell gehen muss. Ein besonders wildes? Was, wenn... Und wenn was? Wenn er versuchen will, auch Lucifer zu klauen. Oh. Das müssen wir unbedingt verhindern. Und wie sollen wir das anstellen? Ist doch klar, wir lauern ihm auf dem Hof auf. Du meinst, wir bewachen Lucifer? Ja. Und so. wenn Bixby auftaucht, um ihn zu klauen, dann schnappen wir ihn uns. Genau. genau. Genialer Plan. Ja, und wenn was genau. schief geht oder wenn er uns entkommt? Oder wenn er gar nicht Lucifer meint, sondern ein anderes Pferd? Ja, dann können wir immer noch Constable Billings einschalten, nee. oder? Ich weiß was. Wir teilen uns auf. Mhm. George, Anne und Shirley fahren zum Hof und bewachen Lucifer. Ja, und ihr weil. Ja, was ist mit euch? Julian und ich mhm. verstecken uns im Auto von Bixby. Ja, genau. Es ist ein Kombi, da können wir uns bequem im Kofferraum verstecken. Und dann, wenn er losfährt, dann sind wir dabei und finden heraus, wo er die Pferde hinbringt. Ja, und wenn er nun abhaut und mit euch Gott weiß, wohin Ach. fährt... Wenn er euch entdeckt. Wird schon schief gehen, Also ja, ich schon. finde, es ist ein guter Plan. Genau. Mhm. Finde ich auch. Also, also wir drei radeln jetzt zum Hof. Und ihr beiden versteckt euch im Kombi. Ja, genau. Komm, lass uns losfahren. Ja, und wir beide, Julian, wir verschwinden jetzt im Kombi. Ja, los. Okay, ey. Glückwunsch. Komm, Timmy. Während die beiden Jungen sich in Mr. Bixbys Kombi versteckten, radelten die Mädchen hastig zum Pferdehof. Dort hofften sie, den Pferdedieb auf frischer Tat ertappen zu können. Die Stunden vergingen nur langsam, als die Mädchen im Stroh der leeren Box von Rosebud warteten. Doch schließlich hörten sie ein verstohlenes Geräusch. den Bramble, damit wir das Wahnsinnsvieh nicht nervös machen. <lacht> Mit der Ladung in diesem kleinen Betäubungsgewehr wird er ganz schnell Lammfromm sein. Ja. Die Pferde, die... Sie wollen Lucifer betäuben. Los, Agnes. Schieb die Boxtür ein Stückchen auf, damit ich ein klares Ziel habe. Ah, ich bin los, Jetzt schon. Er gut rum. Lassen Sie das Gewehr fallen! Ah! Ah, ein Hund. Ja, Jimmy! Gut so! das Pferd fest! Brumple! Zu spät! Er ist ausgebrochen! Ah! Weg hier, Bramble. Komm schon los! Bleiben Sie stehen, Mrs. Stone! George versucht, Mrs. Stone einzuholen. Sie begibt sich in große Gefahr! Wo läuft sie hin? Reden Sie! Aus mir kriegst du nichts raus! Okay, okay. Wir haben einen Transporter am Ende des Schotterweges geparkt. Oh je. Wenn George dieser Mrs. Stone in die Quere kommt... Wir müssen ihr folgen. Kannst du reiten, Anne? Ich kann auf einem Pony sitzen und nicht runterfallen. Das muss reichen. Also los, wir folgen ihr auf den Ponys. Und Timmy versucht, George zu finden. Nicht wahr, Timmy? Und Mr. Grumble hier? Wir haben jetzt keine Zeit, uns auch noch um den zu kümmern. Komm jetzt. Okay. Die beiden Mädchen folgten so schnell wie möglich dem Transporter, dessen Schlusslichter sie in der Ferne noch sehen konnten. Zur gleichen Zeit befanden sich Julian und Dick im Kofferraum des Kombis, den Mr. Bixby fuhr, versteckt unter einer alten Wolldecke. Dick und Julian war etwas beklommen zumute, denn sie wussten nicht, wo Mr. Bixby hinfuhr und was sie dort erwarten würde. Was meinst du, wo er hinfährt? Ich weiß nicht. Aber vielleicht war es doch keine gute Idee, uns hier zu verstecken. Sind wir doch nicht herausbekommen, was er treibt. Ja, und wenn er nun Komplizen hat und die uns hier entdecken... sind vielleicht die Komplizen. Hallo, Matthew. Hallo, Steven. Hast du sie im Auge behalten? Allerdings. Sie sind tatsächlich so dreist und versuchen auch noch das dritte wertvolle Pferd vom Hof der Holmes zu klauen. Und sie haben keine Ahnung, dass wir ihnen auf den Fersen sind. Nicht die leiseste Ahnung. Oh, das ist doch Constable Billings Stimme. Du hast recht. Dann kann doch Mr. Bixby nicht der Pferdedieb sein, oder? Äh, er anscheinend nicht. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir uns zeigen? Besser nicht. Oder Billings sieht uns das Fell über die Ohren. Okay. Warten wir ab, wo die beiden hinfahren. Ja. Sieh dir das an, Steven. Der Pferdediebstahl scheint gründlich schief gegangen zu sein. Der Hengst ist ihnen durch die Lappen gegangen. Ja, er rast davon. Und die Gauner scheinen es jetzt eilig zu haben, von hier wegzukommen. Kann man wohl sagen. Wir sollten ihnen folgen, aber unauffällig, ohne Licht. Hoffentlich führen sie uns zu der Stelle, wo sie die anderen Pferde versteckt haben. Ja, hoffentlich. Na dann, los. Die beiden Autos jagten so schnell es ging dem Transporter hinterher. Julien und Dick hielten sich weiterhin im Kofferraum des Kombis versteckt. Als sie während der Verfolgungsjagd durch das hintere Fenster nach draußen blickten, sahen sie zu ihrer Verblüffung zwei Ponys, die in einiger Entfernung hinter ihnen hergaloppierten. Anne, bist du okay? Kannst du noch? Ich kann mich kaum noch festhalten. Ruhig, Ariel. Steh. Halt noch ein bisschen durch, Anne. Lucifer ist von der Straße in den Wald abgebogen. Was sollen wir jetzt tun? Ihm folgen? Nein, wir folgen dem Transporter und versuchen, George zu Hilfe zu kommen. Okay. Hast du die beiden Autos ohne Licht gesehen, die dem Transporter folgen? Ja, habe ich. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja. Aber ich muss jetzt im gestreckten Galopp los, wenn ich sie noch einhun will. Du kommst so schnell, du kannst hinterher, okay? Ja, mache ich. Aber beeil dich. Gut, bis später. Ja, bis später. Los, Gabriel, los! Während Shirley den Autos nachjagte, dicht gefolgt von Timmy, bog der Transporter auf eine kleinere Straße ab und schließlich auf einen versteckten Waldweg. Als die Bremsleuchten des Transporters aufleuchteten, hielten auch die beiden verfolgenden Wagen an und schalteten den Motor aus. Wir scheinen am Ziel zu sein. Ja, sieht so aus. Davon, ich kann in der Dunkelheit nicht viel erkennen, aber ich denke, das ist eine Pferdekoppel. Du hast recht. Ich wette, da stehen die gestohlenen Pferde. Nach dem missglückten Diebstahl vorhin werden die Diebe die Pferde bestimmt sofort von hier wegbringen. Den lauern wir auf. Ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, wie viele es sind? machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schleichen hinterher. Vielleicht brauchen die beiden Hilfe. Okay, dann los. Ja. Vorsicht. Da vorne sehe ich Billings und Bixby. Sie laufen auf den Transporter zu. Schnell, beeil dich. Hinterher. Dich. Was ist denn? Ja. Links und Bixby gehen gerade auf den Transporter zu. Ja, aber da schleicht sich ein fremder Mann aus dem Wald an. Was? Ja. Bix bin niedergeschlagen. Oh ja. Steven, was? Huten hoch und kein Mucks, Freundchen. Wer sind Sie? Was haben Sie mit meinem Freund gemacht? <lacht> er schläft ein bisschen und wird Kopfschmerzen haben, wenn er aufwacht. Und was hast du hier herumzuschnüffeln? Wir haben uns nur verfahren und wollten nach dem Weg fragen. Sieh mal eine Ahnung. Der Dorf-Sheriff von Kirin hat sich verfranzt. Mrs. Stone, nicht wahr? Stone Smith Green, was ist schon ein Name? Was haben Sie mit den Pferden vor? Na, was werden wir schon damit vorhaben? Zum Abdecker bringen wir sie sicher nicht. Was machen wir jetzt mit ihm? Bring ihn in die Hütte Sommers, Fessel und ihn und sein Freund auch. Und dann laden wir die Pferde ein und machen uns aus dem Staub. Verstehe. <lacht> Bis die beiden sich befreit haben, sind wir längst überall. Damit kommen Sie nicht durch, Mrs. Stone. Das werden wir ja sehen. Na los, Sommers, ab mit den beiden. Wir haben nicht die ganze Nachtzeit. Nun komm schon, Freundchen. Oder muss ich dir auch erst eins über die Rübe ziehen? Was sollen wir jetzt machen? Lass mich nachdenken. Denk schneller. Vielleicht können wir diesen Sommers ja überwältigen. Bist weißt du? verrückt. Äh, wieso? Äh, der hat eine Pistole. Oh ja, du hast recht. Dann schleichen wir uns eben in die Hütte. Genau. Wenn die beiden die Pferde verladen, dann befreien wir Billings und Bixby. Genau. Na los, schleichen wir uns hinter die Hütte. Ja, komm. Schnell. Los. Julien schlichen sich hinter die kleine Hütte, die neben der Pferdekoppel stand. Kurze Zeit später kam Somas aus der Hütte und begann Mrs. Stone dabei zu helfen, die Pferde in Richtung Transporter zu führen. Doch als er gerade die Klappe des Transporters herunterklappte, brach plötzlich ein wilder Tumult aus. Das würde ihnen so passen, die Pferde einfach zu klauen, Sie Nadi. das gibt es so nicht! Was machst du denn hier, du kleine Göre? Ja. Lassen Sie mich los! Was ist da los? Ja, ich habe hier eine kleine Au! Sie hat mich gebissen. George! Charlie! Hilf mir! Jimmy! Was, Jimmy? Nein! Hilfe! Ruf das Vieh von mir weg sofort! Ja. bleiben, alle beide! Constable Billings! Jimmy hat den Mann schon gefasst! Halt, Mrs. Stone! Bleiben Sie stehen! Die kriege ich! Mrs. Stone versuchte, sich selbst zu retten und mit Constable Billings Auto davonzufahren. Doch als sie losfahren wollte, erschien im grellen Licht der Scheinwerfer plötzlich wie aus dem Nichts ein großes schwarzes Pferd und bäumte sich direkt vor dem Auto auf. »Luzifer! Das ist unser Luzifer! Sie wird ihn umfahren!« Los. Wir müssen Constable Billings helfen. Ja, wir müssen Mrs. Stoner und Somers in Mr. Bixbys Auto schaffen, ja. damit Billings sie ins Gefängnis bringen kann. Julian, Dick, seid ihr in Ordnung? Ja, George, keine Sorge. Okay. Nur Mr. Bixby hat üble Kopfschmerzen. Okay. Aber er ist wieder bei Bewusstsein. George, Dick, Julian! Dick. Anne, wir sind hier. sind hier. Anne, gut, dass du kommst. Du musst mir helfen, Lucy, zu befinden. Der wird völlig durch. Wie machst du das bloß? Das gibt's doch nicht. Wie machst du das bloß, Anne? Das ist ja unglaublich. Keine Ahnung, ehrlich. Aber es funktioniert, oder? Das kann man wohl sagen. Constable Billings und Jungs haben Mrs. Stone und Summer ins Auto geschleppt. Echt? Der Constable fährt sie jetzt ins Gefängnis. Nur, wie kommen wir jetzt nach Hause? Na ja, Bixby will den Transporter mit den Pferden zum Hof fahren. Die Jungs können bei ihm fahren mitfahren. Und wir? Was ist mit uns? Na, wir reiten zurück. Eines der Ponys muss eben zwei von uns tragen. Äh, was? Die ganze Strecke zurück? Mir tut der Allerwärts, ist dir jetzt schon weh. Ich setze mich nicht nochmal auf ein Pony. Dann wirst du wohl hier übernachten müssen. Genau. Na gut, George. Wenn du mit mir auf Lilly steigst und wir ganz langsam trotten, dann reite ich auch zurück. Gute Entscheidung, Anne. <lacht> Es war ein langer Weg zurück zum Hof der Holmes, wo sie alle mitten in der Nacht ankamen. Trotz der drängenden Fragen von Mr. und Mrs. Holmes waren die Kinder zu erschöpft, um noch Rede und Antwort zu stehen. Aber am nächsten Tag versammelten sich alle im Felsenhaus, um sich die Geschichte von A bis Z erzählen zu lassen. Sie sind gar kein Rosenzüchter, Steven. Nein, tut mir leid. Ich bin Polizist. Was? Der Leiter der Ermittlungseinheit, die dieser Bande von Pferdedieben schon seit längerem auf der Spur war. Also, da beruft man ganz harmlos ein rosenzüchter ein? Und was holt man sich ins Haus? Ein... Eine ja. Verbrecherin und einen Polizisten. Ja, skandalös. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also Quentin, also wirklich. Wow. Okay. Tut mir leid wegen der Täuschung, ah. aber in der Gegend sind in letzter Zeit ah. zu viele Pferde verschwunden. Ja, und mein alter Freund Matthew wusste, dass ich einer Bande von Pferdedieben auf der Spur war und ja. hat mich benachrichtigt. Ja, und da kam uns das Rosenzüchtertreffen als Tarnung wie gerufen. Ja. Hatten Sie denn Mrs. Stone einen Verdacht? Ja, nicht sofort, aber in der ersten Nacht des Diebstahls hatte sie Ach, sich davongeschlichen. Was? Und Sie sind ihr mit dem Auto gefolgt, nicht? Wer ja, weißt du das? Wir sind in dieser Nacht aufgewacht und haben Sie davonschleichen sehen. Ja, nur schade, dass ich Mrs. Stone nicht rechtzeitig folgen konnte. Als wir zum Hof der Holmes kamen, war es schon zu spät. Hm. Wie seid ihr letzte Nacht eigentlich alle zur Koppel im Wald gekommen? Da? Wir dachten, Mr. Bixby wäre der Pferdedieb. Mhm. Also haben Julian und ich uns in seinem Auto versteckt. And George und ich haben auf dem Hof gelauert. Hm. Stimmt, und als der Pferdeklaus schief ging und Mrs. Stone weglief, bin ich ihr hinterher. Mhm. Was hast du dir dabei nur gedacht? Zum Denken war keine Zeit. Ich bin in den Transporter geklettert, als Mrs. Stone eine Minute nach ihren Schlüsseln suchen musste. Ja, und Shirley und ich sind dann dem Transporter auf den Ponys gefolgt. Mhm. Und an der Koppel sind wir dann alle wieder zusammengetroffen. Ja, genau, so war's. Also, ich bin zwar ziemlich entsetzt darüber, was passiert ist, aber ich bin euch auch unheimlich dankbar, Kinder. Gute Arbeit, Sherlock. Oh, vielen Dank, Watson. <lacht> was ist mit Timmy? Der hat genauso viel Anteil am Erfolg wie wir. Ja, wir sind euch allen wirklich dankbar. Auch Timmy. Der Verlust der Pferde hätte uns finanziell ruiniert. Daran wollen wir jetzt nicht denken, Liebes. Und ihr könnt zu uns herüberkommen, wann immer ihr wollt. Und Reitunterricht bekommt ihr gratis. Super, das ist ja wirklich toll. Danke. Ja, vielen Dank. Das überlege ich mir, sobald mein Hinterteil den Ritt von gestern Nacht verkraftet hat. Also, ich finde, wir können gleich anfangen. Ist doch nichts dabei. Ja, ja na dann komm. Luzi verwartet schon auf dich. Ja, Luzifer, ja na klar, ist doch nichts dabei. Aber. alte ja. ja. ja. ja.